«Генеральний, чи як? А мені велено довідатися про дочку обозного. То як же воно не второпаю? Або ж не один обозний є, не те, що на світі, а й у Києві навіть. Або ж у нього не син, а дочка. Чи не дочка, а син? Хто тебе просив довідатися про дочку обозного?» жваво спитала дівчина, і очі її заблищали. «Хто? Батько наш, гетьманів товариш». Чернець найда, не стрималася Дарина, геть вся зашарілась. Добре, що рожевий світанок сховав це, а то б у Петра виникла підозра. Як, ти знаєш його ім'я? – здивувався паровок. А хто ж із православних його не знає? – збуджено заговорила панна. Лицар, орел, його весь Київ знає. Він посланий самим Богом для порятунку України. Всевишній покликав його з Келії і дав йому до рук меч замість патериці. Дій Богу так, що лицар, то лицар, і він усіх ляхів переможе. Орлом налітатиме на їхні замки, вже скільки їх упало під його перначем. То велика справа вітчизни вже почалася, захоплено вигукнула Дарина. Боже, почуй і моє благання, зглянься, нехай воно разом з голосінням і стогоном нещасних летить до твоїх ясних осель. І панна простягла свої зв'язані руки до неба, що проглядала крізь листя, мов, крізь зелену сітку. Дай Боже!» – сказав і Петро, скинувши шапку. «То я ось почав, він знову докладаючи чималих зусиль, щоб розкурити люльку, хочу розпитати ясновельможного панича про дочку генерального обозного. Чи це інший обозний, чи той самий твій батько?» «Той самий, той самий!» – лукаво усміхнулася Дарина. «А як же це?» Отаман найда про дочку, а виходить син. «Ні, і дочка!» «І дочка!» – розгублено подивився на дівчину Петру. «І дочка!» – кивнула вона головою. Від одержаний звісток в душі Дарини грала така радість, розцвітала така надія на майбутнє рідної країни і на своє щастя, що вона ладна була й танцювати, і сміятися, і бігти кудись далеко-далеко на зустріч вітрові, на зустріч бурі. То як же воно виходить, панич? Виходить, панич паничем, а панянка панянкою, жартувала дівчина в той же час, розмірковуючи, як найзручніше спектися цього допиту. На мить у неї навіть з'явилася була думка відкритися перед цим чесним і симпатичним парубком, якому найда певно довіряв, та вона не знала інших, а тому й вирішила продовжувати байку. У його ясної мості генерального київського обозного є й дочка Дарина. Так-так, панна Дарина, і батько Отаман казав, бережи її, як зіницю ока, зрадів Петро, що згадав ім'я. Ну от і Дарина є, задихалась від радості панна. І син Павло є, це я, ми обоє гостювали в монастирі. Ось воно що, а мені й невтямки. А вже ж, якщо є дочка, то чому ж і синові не бути? «Тільки як же ясний панич сам утік, а сестру там залишив на муки?» – стривожився раптом Петро. Парубок зміркував тепер, що нещастя з панною завдасть великого горя Отаманові, а він його посланець, навіть не кинувся сам у монастир рятувати її, а зостався з кіньми. «Заспокойся, козаче, мовила Дарина, вгадавши Петрові думки. «Я сестру випустив раніше, а сам вискочив, коли їй небезпека вже не загрожувала». «Гей, пане Чу, ти що сплутаєш? Нікого ми не пропустили, нікого, і крім тебе по греблі жодна душа не пройшла». «Твоя правда», – спаленіла збентежена панна. «Сестру я не пустив через греблю, боявся, вона пройшла під стіною праворуч є стежка понад озером, а сам я вже пізніше подався на простець і попався». «Ага», – задовольнився відповідь Петро і замовк. Ми з сестрою хотіли пробратися в Мотронинський монастир, то я за нею мусив пильнувати. Дарина теж змокла, помітивши, що Петро поринув у задуму. Жахливе становище панни, яка після втечі, мабуть, заблудила в лісі, де крім звірів гасали озвірілі від злоби люди, нагадала йому іншу дівчину, котрій він віддав усе своє серце, всю свою душу, котру невідомо де поділи недолюдки. «Де вона? Чи жива ще? Чи врятую її?» Гострими жалами впивалися запитання парубкове серце і стискали його жагучою тугою.